Frantzian ez bezala, La Republika Marxe da gehienik bozkatu izan ipar eskualerian, departamenduan bezala funtsean, bainan diferentzia batekin biharnuarekin, berden zerrenda, bigarren agertzen baita, jasamblema nazional listaren aintzinean erri gehien-gehienetan. Salbuspenak badira, eskuin muturiko zerrenda aintzinean agertzen baita, zonbait erritan, bidaxune bezala, suskunen edo ezte entzubin, amabi errietan orotarat. Le Republikenen zerren da, aintzinean da, behau zen, didie iriguenen errian, bainan beste amar bat erritan. Eta berden zerren da aldiz, <tos> nagusitzen da, Lucien betbederen errian lekornen pentsatzeko zen bezala, bainan, eskoalerri barnekaldeko beste ogoita hiru errietan ere bai. Ego eskoalerrian, E.H. Biluko Fernando Barrena, orain E. Republicak zerrendan Kataluniako herzekoekin presentatzen zena, autatua izan da preso den Oriol Junckeraz Katalandar autetxearekin, eta Peneoeko izaskun biluao ere berriz autatua izan da. Europarlamentu berrian, bitalde nagusiek Europako Partido Populaga eta sozialistek kasik berrogoi parlamentari galtzen dute bakotsak eta goiti duaiten dira, bai, zentristak eskuin mutu eta berdeak.